بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضللا ومن يده فلا هادئلا وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي أبعناك amma ba'd fa hadith kitabullah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul mu'amalah mukhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ini adalah pertemuan yang keempat atau majlis yang keempat dalam pembahasan topik dalam Torah ini itu meluruskan pemahaman yang keliru dalam Mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada majlis ini kita lanjutkan pembahasan kita itu dari dalil dari sunnah yang menegaskan tentang diharamkannya wulu atau berlebih-lebihan ekstrim di dalam membesa mengagungkan memuliakan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang masyhur diwakkan oleh Imam Nasai dan juga Ibn Majah. Dan dengar dari Syeikh Nasim bin Albani rahimahullah. Jadi, dia itu Rasulullah SAW. Ia kum wal gulu. Ia kum wal gulu. Hati-hatilah kalian. Ya, aku peringatkan kalian. Tak ada perbuatan gulu atau berlebih-lebihan. Atau ini melampaui batas. Ini ia kum wal gulu fitin. Hati-hatilah kalian. Atau waspadalah kalian dan tindakan berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma ala ka man kana qablakum ya susukunya orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah disebabkan karena berlebih-lebihan di dalam agama. Ini di dalam agama secara umum, apapun topiknya. Maka itu berhubungan dengan kifat, perkataan, perbuatan dan seluruhnya. seluruhnya. Baik berhubungan dengan e, memuji Rasulullah SAW dan seterusnya. Ini adalah larangan secara umum. yaitu sikap berlebih lebihan dalam beragama. Maka seperti dalam ibadah. Kisah yang masyhur Tiga orang yang menemui salah seorang dari istri Rasulullah SAW. Iaitu berkata salah seorang mereka ketika diberitakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW Lalu mereka menjawab Ini asumu wala uffir Ada yang berkata saya akan senantiasa berpuasa dan tidak pernah berbuka Kemudian yang kedua berkata lagi Ini ini aku mulail wala anam Aku akan senantiasa melaksanakan qiyamul lail dan tidak akan tidur Kemudian ketiga Ini la asazawajun nisa yang ketiga adalah saya tidak akan menikah. Kenapa? Semuanya mereka dengan niat yang baik itu ingin mengkonsentrasikan diri mereka hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkataan mereka ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingkari dengan tegas dan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dua riwayat, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung naik mimbar ketika berita ini sampai kepada beliau. Lalu Rasulullah S.A.W. meminjil semua sahabat dan memberi nasihat kepada seluruh sahabat. Ya, Kemudian, beliau ceritakan ini asumu wa uftir. Kata Rasulullah saya berpuasa juga berbuka. Saya juga kiamul dan juga tidur. Saya juga menikah, kata Rasulullah S.A.W. Faman ragimah sunnahi palaisa minni. Barang siapa yang enggan mengikuti sunahku kata Rasulullah S.A.W. dia tidak masuk bolanganku. Jadi bukan ukuran, ya niat saja. Sah hanya beribadah saja. Niatnya bagus, ya. Ini orang ini niatnya bagus, ingin beribadah semata kepada Allah dan meninggalkan segala pengaruh-pengaruh duniawi yang dapat melalaikannya daripada beribadah kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki hamba-hambanya menyiksa dirinya dalam beribadah. Makanya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang masyhur ketika Salman Farisi berpunjuk ke rumah Abu Darda Ya, Ketika itu Ini Abu Darda Semulel Disuruh oleh Muhammad Hinnam Tidur Kemudian berdiri lagi, disuruh lagi tidur Kemudian baru sepertiga Malam dibangunkan oleh bersolat malam Kemudian dia akhirnya Setelah itu di subuh hari Dilihat istrinya Abu Darda ii beritakan oleh istrinya kepada Abu Darda Bahawa ada oleh beritakan oleh istri Abu Darda kepada Salman bahwa Abu Darda jarang memperhatikan istrinya ya ketika itu Salman Al Farisi menasihati Abu Darda inna li dzaylika 'alaika haqq wa lizawjika 'alaika haqq wa linnafsi ka 'alaika haqq fa'i li kulli li kulli dzayti al haqq ya kamu memiliki hak so, istrimu keluargamu juga memiliki hak dirimu pun sendiri memiliki hak atas engkau Maka berikan setiap hak itu kepada pemiliknya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW Kata, sedaat Salman. benar itu apa yang disampaikan oleh Salman ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki kita itu berlebih-lebihan dalam beribadah berlebih-lebihan dalam melampaui maksudnya boleh beribadah di sini melampaui ketentuan syariat walaupun maksud dan tujuan baik apabila di luar kode etik agama ketentuan agama itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Nah. Di sini hadis ini sangat tegas. Ia Kumalbulu diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam kisahnya awal hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW di Musdalifah. Lalu Nu Abbas mengambilkan batu untuk melempar jumrah pada hari Akabah. Ya, lalu bukan Rasulullah menyuruh Nu Abbas mengambilkan di situ tidak. Tapi Nu Abbas ee, mengambilkan batu menyediakan ini fitnah salah satu bentuk takrim dan takrim sahabat kepada Rasulullah juga. Jadi kerana besok pagi di pagi hari ini akan berlangsung pelemparan jumrah maka Ibnu Abbas memungut batu untuk Rasulullah di Musdalifah. Ya. Nah, lalu setelah dipungut daru Rasulullah sallam memperlihatkan kepada seluruh orang ikut haji itu, "Babi mith Batu yang sebesar inilah kalian ambil untuk melempar jumrah. Lalu beliau kata, "Iyakum wal bulu. Jadi, hati-hati kalian tak ada perbuatan lebih lebihan -lebih. Ya mengambil batu yang lebih gede, ya, itu enggak boleh. Ya, makanya dilihat bahayanya ketika jamaah haji dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa bahayanya mencelakakan orang lain ketika yang dilempar sendal, payung, dan segala macam batu yang lebih besar. Seterusnya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bawa ukuran yang, yaitu ketentuan-ketentuan dalam cara ini adalah sebatas ditentukan oleh syarak. Bukan menurut keera dan kehendak atau perasaan kita masing-masing dalam beribadah itu. Jadi niat yang baik harus di apa nyama dibarangi dengan ilmu yang benar artinya mengikuti sunnah dalam beribadah itu tidak hanya cukup saya ingin beribadah total ya tidak kalau melanggar sunnah dan sunnah syariah baik kauniyah maupun syariah itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam hadis ini wahdatul wujud dengan peringatan ini adalah umum dari Melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan dalam segala bentuk hal yang melampaui batas. Maka ini perlu malu etikodat. Baik berlebihan dalam etika keyakinan, seperti yang telah kita contohkan, meyakini Abi diciptakan dari Nur dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Wal amal dalam perbuatan tingkah laku, ya. Seperti tadi dia berpuasa sejak tidak berbuka, dia mulai tidak tidur dan seterusnya walghulu aidan amum fi asya' kadira kemudian sikap berlebihan berlebi juga umum dalam berbagai hal yang umum ya yakuru fil madh boleh saja dalam memuji atau dalam mencela jadi mencela apanya tidak boleh berlebihan berlebi apa contoh celaan berlebihan disebutkan dalam hadis ketika seseorang yang sering minum khamr di masa Rasulullah SAW namanya Abdullah wu ilaqa ya jadi ketika dia sudah sering sekali dicambuk karena minum kamar, lalu ketika dia mau dicambuk lagi, datang lagi di, di, di minum kamar lagi dibawa oleh Rasulullah SAW untuk dicambuk. Lalu ada sahabat yang mengatakan, La a'nahu Allah maak saramey tabihi, semoga Allah melarangnya. Betapa seringnya dia ini untuk diperingatkan dicilip untuk tidak minum kamar. Apa kata Rasulullah? La taku nu'aulan li aqiqum, la taku nu'aulan li ala aqiqu. Ditegur Rasulullah SAW, jangan. Itu kan dia marah kena dia ini sering nukam Rasul. Tapi dalam mencela pun tidak boleh berlebih-lebihan. Sebatas ukuran syari. Nazzalim nanti kalau berlebih-lebihan. Maka Rasul jangan kalian menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Ditegur. Demikian kan dalam berbagai hal dalam masalah hajar watabdi, watahbir semacamnya. Tak boleh berlebih-lebihan sebatas kesalahan. Kalau lebih itu zalim. memberikan hukum yang lebih. Maka dalam mencaci, dalam memaki, dalam apapun Tidak boleh menyalahkan orang sesuai dengan kesalahannya Kesalahannya hanya kecil dia lalu dibesar-besarkan Ini adalah satu tindakan yang hulu Berlebih-lebihan Ini adalah satu sumber kesesatan dalam berbagai masalah dalam agama Bukan hanya dalam agama kita Umar-umar yang berlalu kata Rasulullah SAW Ini sumbernya Jika mereka senang, memuji sangat tinggi sekali Jika mereka benci, itu sangat menyatukan sekali Ini adalah sikap-sikap yang berlebih-lebihan dan ini terjumus ke dalamnya sebagian orang-orang yang mengaku mengikuti dakwah ahli sunnah. Mengikuti manhajus salaf. Ini terjadi tengah umat ini. Yaitu berlebih lebihan Jika mencelah, mencelah dengan melebihan. Jika memuji, memuji dengan belebihan sebatas. Maka adalah seperti itu di sini. Larangan bulu di sini itu umum dalam berbagai hal. Baik dalam memuji maupun dalam mencelah atau mengkritik dan seterusnya kemudian yakunu fil fahm dan juga pula dalam pemahaman yakunu fi'in yaitu tanda dalam, dalam ilmu yakunu fil amal dan boleh jadi dalam bentuk a, amalan itu larangan gulu secara umum dalam agama ini baik dalam beribadah dalam apa saja perkara agama kita dilarang gulu atau dalam mencela dalam memuji dan seterusnya ya dalam menghukum dan seterusnya seperti orang-orang kawarik -orang gulu mereka ashabul gulu. Yaitu ketika mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Jelas gulu dia. Orang tidak kafir, dikafirkan. Ini gulu. Melampaui, melampaui batas agama yang berikan hukum kepada orang. Melampaui hukum agama. Yang terhadap hukum agama terhadap orang tersebut. Ini enggak boleh. ya. Bahkan bisa dijadikan sumber semua bin'ah itu adalah gulu. Ya, kalau tidak akan kita katakan seluruh bin'ah sumbernya keguluan. 99 persen dari berbagai bentuk penyimpangan dan bid'ah adalah sumbernya dari apa? Ghulu. Ghulu tadi. Gimana dalam menyikapi, mencela, menyalahkan ya? Al-ghulu fit-tabdi', ghulu dalam berlebihan dalam membid'ahkan sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Orang enggak pakai gamis dibid'ahkan, enggak begini bid'ahkan kan gitu. Ini ghulu fit-tabdi'. Ya? Ghulu fit-tabdi'. Agama kita tidak muatkan itu. Ya, ini orang makai batik dia dibinakan, orang memakai peci nasional dibinakan. Ini hulu kitab Jadi agama kita enggak mengulakan hal itu dalam tahzir dalam perkara semuanya. Agama kita menghendaki adalah perbuatan yang A yang adil, tidak boleh berlebih-lebihan. lebih Orang salah tiga jangan dibilang salahnya sepuluh. Salah tiga katakan salah tiga aja, cukup dan ya nilainya dikasih 7. Kalau soalnya sepuluh. ini salah tiga. dikasih nilai berapa? Dikasih nilai lima. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena di hari itu juga enggak ini enggak adil. Ini gulu berlebih-lebihan. Demikian pula dalam memuji tidak boleh berlebih-lebihan. Orang tidak syekh dibilang syekh. Orang tidak dokter dibilang dokter. Ini berlebih-lebihan. Ya kan? Berlebih-lebihan. Karena sudah saking senangnya, wah, dikasih gelar Muhaddis al-Alim. Ah robani dengan gulu-gulu yang gelar-gelar yang berlebih. Ini enggak boleh juga. Tempatkan segala sesuatu tu pada tempatnya. Maka bisa kita katakan bahawa bercuma bentuk penyimpangan di dalam agama ini sumbernya adalah apa? Gulu. Tuk lihat saja. Terkara apa saja Atau contohkan di dalam ditakah kesesatanka itu sumbernya adalah bersumber dari hulu gulu berlebih-lebihan. Makalah itu ayat Al-Quran sangat menegaskan mengharap kekuatan berlebih-lebihan dalam agama itu. Kemudian adapun yang berhubungan dengan Rasulullah sendiri ada larangan khusus. Hadis dari Rasulullah sallallahu tidak boleh berlebihan berlebi di dalam memuji beliau. Siwana larangan Rasulullah SAW, yaitu dalam hadis ada kan Imam Bukhari ya. Kata beliau, "Basa dar Rasulullah SAW Tentang larangan secara tegas untuk berbuat bulu terhadap pribadi beliau, la tatruni kama atratin nasara min al Jangan kalian mengkutukkan aku." Sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa anak Maryam Fa innama Abdullah Sungguhnya saya ini hanyalah hamba Allah Bakulu Abdullah wa Rasuluh Maka ucapkanlah Aku ini adalah Abdullah Katakanlah ada Muhammad Rasulullah Muhammad Abdullah Ya, Muhammad itu adalah hamba Allah Dan utusannya Bakulu Abdullah wa Rasuluh Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya Secara kursus Rasulullah Sallam. Ini ketika ada orang yang memuji beliau Berlebih-lebih anta khairuna anta khairuna wa abnu khairina ya lalu surah salangqul bi ba'di qaulikum la tahiy ayahu yankum syaitan katakanlah sebagian dari ungkapan kalian jangan sampai syaitan melencengkan kalian dari kebenaran lalu beliau takun la tatruni kama tarat an maryam jangan kalian mengkultuskan aku nah, nanti akan kita lihatkan bentuk-bentuk pengkultusan bentuk-bentuk hal yang melampaui batas dalam menghormati meng Mengagungkan dan mengulihkan Rasulullah SAW. Seperti mengatakan beliau diciptakan diri Nur. Seperti diyakini beliau menghadiri masjid masjid berzanji. Seperti meyakini hal-hal yang diciptakan dari Nur. Atau beliau tidak memiliki bayang-bayang dan seterusnya. Atau diciptakan makhluk ini demi Muhammad dan seterusnya. Nanti akan disebutkan bentuk-bentuk sikap sifat bulu di dalam saksia. Di dalam kepribadian Rasulullah SAW yang dinisbahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Yaitu menisbahkan sikap gulu itu kepada Rasulullah SAW. Atau bersikap gulu, Perlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW terperuni. Jangan kalian mengkultuskan aku. Sebenarnya orang tindakan orang Nasara. Mengkultuskan siapa? Isa anak Maryam. Sehingga ketika di awalnya mereka melebih-lebihkan. Akhirnya menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kemudian lalu ilaha illallahu qad qad fa inna ma'abdu fa ana 'abdullahi wa rasuluh. Sungguhnya aku an yanzalahamba Allah dan rasulnya. Di sini disebutkan oleh para sebagian kuttab penulis, para ulama yang menulis para ahli ilmi, Allah menisbahkan sifat ghulu kepada ahli kitab secara umum. Itu ayat yang sebelum kita sebutkan ya ahli kitab la nikum. Tetapi Rasulullah SAW dalam sabdanya menisbahkan menegur umat ini untuk tidak bersikap ghulu seperti sikap Nasara. Nasara termasuk Alkitab enggak Rasulullah justru lebih banyak menisbahkan sikap gulu, larangan sikap gulu itu menyerupakan sikap orang Nasara. Kenapa? Wala'allah sirufi dalika mungkin rahasianya adalah kebanyakan gulu yang terdapat yang terjadi, yang tersebar di tengah umat ini adalah, yaitu gulunya orang Nasara Saraw yaitu ekstrim, berlebih-lebihan menyerupai sikap orang Nasara dalam berlebih Lebihan. Maka la tak teru ni sama seratin nazar Di sini Rasulullah Sallallahu kan mengkhususkan itu masalah orang Nasara. Jangan kalian mengkhususkan aku sebagaimana tindakan orang-orang nazar mengkhususkan, Isa anak Maryam. Kalau dalam ayat Allah menyebutkan secara menjahal kitab la taklu fidi fidi nikum. Wahai orang alkitab jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Nah di sini ulama mengambil perbeda. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih fokus kepada orang Nasarah Dalam sabdanya Dan ayat umum Untuk ahli kitab secara umum Ulama mencari apa sultan hikmah Apa tujuannya Ulama mengambil faedah dari sini Bahawa karena kebanyakan sikap guru dan ekstrim Yang terdapat dalam umat ini Banyak menunjukkan sifat-sifat guru orang Nasarah Nah itu akan kita lihatkan Contoh contohnya nanti Kemudian dan juga Rasulullah SAW mengingkari ungkapan orang yang mengatakan sya'allahu shi'ta. Ini adalah ungkapan yang dalam bentuk bulu dalam sungkutung ungkapan. Maka Rasulullah SAW ajal wallaha adalah apakah engkau akan menjadikan aku dan Allah itu sama kan? Wow disini yang tadi apa taswiy taswiy ya. Jadi boleh kita katakan sya'allah sema syaaat. Ah. Ini karena ini dia ya, diteraki dan tertip. Nah di sini Masya Allah syaitah Ini ditegur keras oleh Rasulullah SAW Walaupun etikat orang tadi itu tidak sama Masya Allah dan Masya Muhammad, Muhammad SAW Tidak sama ya kan Tidak sama dengan Masya Rasulullah Tapi tak kalah ini Lafad ini Yuhimu Bisa dipahami Atau membawa kepada ungkapan makna yang Bisa dipahami salah diingkari Rasulullah SAW Aja Apakah itu hendak menjadikan aku dan Allah Sama Syah wal Allah wahda tapi katakanlah kehendak Allah lah semata Masya Allah wah wahda atas kehendak Allah semata Nah ini berapa dalil tadi kita ke bentuk Rasulullah sallallahu menegur untuk tidak bersikap gulu kepada beliau kepada pribadi beliau tidak bersikap lebih-lebih berlebih-lebihan di dalam memuji beliau dalam menghormati beliau dalam apa dalam uh, mengagungkan beliau Demi campurlah telah berluk kesibukan Rasulullah sallallahu mengingkari sikap Muaz yang ketika itu ingin untuk bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi oleh beliau. Jadi wa Muazina maqta' bizalika ta'dibun nabi. Sedangkan tujuan Muaz waktu itu hanyalah untuk apa? menghormati dan mengagungkan Nabi. Tapi tak kala sikap itu bernafikan. tidak sesuai dengan syariat, dengan ajaran agama, tidak boleh dilakukan oleh Rasul, dilarang oleh Rasulullah sallallahu Lakin Nabi saw angkar alei, tetapi Nabi saw mengingkari tindakan itu darimu. Dia an-nahulaya bagi sujud ilallah wahda, karena sujud itu tidak boleh dilakukan kecilahnya untuk Allah sema semata. Kemudian fakuluman Abu merasul, setiap orang yang berasumsi ingin menghormati, memuliakan dan mengagumkan Rasulullah saw bima yashra'hu Allah, bima lam yashra'hu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, tidak ada panduannya dalam agama, tidak ada perintah dari Allah atau menyelisih perintah Allah dan rasulnya, faqal ghalatihi, maka itu merupakan suatu tindakan yang berlebihan dan sesuatu tindakan merupakan tindakan mengkultuskan, ya, wa in zanna 'alau bidzalika mu'azzimun. Sekalipun ia tujuannya adalah untuk sebagai penghormatan Kah uh, gambaran dari memuliakan atau menghargai atau me, apa namanya mengagungkan Rasulullah, Rasulullah. Tapi apabila itu menafikan nilai-nilai uh, tauhid atau mengurangi kesempurnaan dari tauhid Rasulullah Sallallahu Wasallam, mengingkarinya. Intinya apa? Bahwa kita di dalam mengagungkan Rasulullah Sallam harus mengacu kepada apa? Tuntunan-tuntunan aga agama, bukan menurut. Anggapan kita masing-masing atau selera dan cara atau reka-reka kita masing-masing, tapi harus menurut apa tuntunan agama. Kemudian Wahminha dalbab Nahiusalallahu anikahukabrihiidan wamatsidah. Karena itulah Allah dalam perkara ini juga lah Rasulullah SAW melarang orang menjadikan kuburan beliau sebagai yaitu tempat untuk dikunjungi secara rutinitas atau sebagai tempat untuk dijadikan tempat beribadah ibadah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anallahu <tik> Nasara ittakhadhu kubban bi ayyi Itu secara umum Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara ketika menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah, berdoa di sana, baca Al-Qur'an di sana dan seterusnya ya kan. Nah ini enggak boleh. Dan lakukan ibadah di kuburan tidak ada syariatnya kecuali itu syariat orang Yahudi dan Nasara. Karena itulah ketika kita ziarah kubur hanya cukup membaca doa ziarah kubur, bukan berdoa di kuburan. Membacakan doa sudah selesai, bukan baca Al-Qur'an dan mensolat dan seterusnya di sana. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, untuk tidak terjadinya perbuatan-perbuatan yang membawa kepada pengkultusan atau tindakan berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau. Makar Rasulullah SAW sebenarnya dalam hadis yang Sahih dilakukan oleh Imam Abu Dawud, yaitu yang berbunyi, "Lah tata keluak ida", kalian menjadikan kuburanku sebagai apa tempat apa berlebaran maksudnya ida di sini sebenarnya oleh ulama itu ada dua bentuk, idul zamani, wa wahidul makani. Apa idul zamani maksudnya? Yaitu dikunjungi pada waktu-waktu tertentu selalu. Makanya setiap ulama rajab berkunjung ke kuburan setiap mau masuk Ramadan ke kuburan ini idzul zamani yaitu menentukan waktu atau idul makani menentukan tempat jadi kalau ingin bernazar ke kuburan ingin berwakaf, ingin apa semuanya di kubu kuburan namanya idul makani nah di sini ini ya, jangan kalian jadikan tempatku sebagai eh, ya, kuburanku kata Rasulullah sallallahu alaihi sebagai tempat untuk apa untuk senantiasa melakukan ibadah di sana melakukan berbagai aktivitas-aktivitas ya, dengan waktu-waktu tertentu, ya, atau perbuatan-perbuatan tertentu ya, tetap itu kau beri'idah jangan kalian jadikan tempat jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang senantiasa kalian kunjungi pada waktu-waktu tertentu boleh gak ziarah kubur Rasulullah SAW? Boleh tetapi yang sifatnya mengkhususkan waktu, mengkhususkan uh, apa namanya tujuan ke sana ya boleh menjarah Rasulullah, tapi bukan arti dengan tujuan-tujuan yang lain. Kecuali hanya ingin ziarah kubur dan membaca doa ziarah kubur. Bukan tujuan ingin bertabaruk, mencari berkah di kuburan Rasulullah. Atau mengambil berkah di sana. Ya. Karena itu Rasulullah SAW mengarang kita, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk hidar. Tempat berlebaran, tempat berkunjungan. Artinya kunjungan yang sifatnya rutinitas. Yang dikaitkan dengan tabaruk, berkah dan segala macamnya. Kemudian Dari inilah Rasulullah SAW Fahakal Rasul liummatihi At-tawhid Wasadatul ladaraya Itu Rasulullah SAW telah Merealisasikan tawhid kepada umatnya Dengan sebenarnya Dan menutup segala celah-celah yang akan menimbulkan Kesyirikan Serta memotong segala sebab yang akan membawa kepada kesyirikan tersebut Di antarnya sebab-sebab Timbulnya kesyirikan itu Yang paling dominan adalah Yaitu Al-Ghulu Fitin itu berlebih-lebihan dalam aga-agama. Diajihah dalulu firasul muharraman dianyuk diilasir kewal kufri. Karena itulah sifat, uh, sikap ekstrim, Sikap berlebih-lebihan di dalam mengagungkan rasulullah saw diharamkan dalam agama ini, karena akan membawa pada yaitu bahaya kesyirikan dan kekufuran. Walimaytadah manuhadalulul minatadah fimaqamil uluhiyah dan juga sikap gulu itu, sikap berlebihan-lebihan dan ekstrim dalam mengaku Rasulullah SAW itu, itu akan mengurangi atau mem membuat cacat sifat uluhiyah bagi Allah kerana memberikan sebagian sifat-sifat Allah kepada ma makhluk hak yang menjadi Allah, kita berikan kepada makhluk, ini adalah sikap merendahkan dan merusak nilai-nilai tafid kita kepada Allah, baik sifat uluhiyah maupun sifat rububiyah Wali anak kitang kisah lina Nabi dan juga di dalam itu terdapat adalah yaitu pelecehan terhadap Nabi Sallam. Di anak kamilah hubung hubudiati. Karena Rasulullah Sallam kesempurnaan dalam mencintai Rasulullah adalah mengakui beliau sebagai hamba Allah. Makanya di dalam isra miraj disebut dengan sifat Ubudiyah, Di dalam sifat risalah disebut dengan sifat Ubudiyah Kemudian juga ketika tadi dikatakan orang memuji beliau dengan berlebihan. Wa qulu abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku ini hamba Allah dan rasulnya. Dan karena itu tidak disenangi oleh Rasulullah s.a.w. Maka kita lihat sahabat saja tidak mau berdiri. untuk Walaupun itu dalam rangka meng menghamarti Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah s.a.w. datang. Kerana mereka tahu bahawa Rasulullah s.a.w. tidak senang. Jika mereka berdiri ketika Rasulullah s.a.w. menghampiri mereka. Maka sahabat tidak berdiri. Artinya di sini apa posisi kita dalam memuliakan Rasulullah SAW adalah mengikuti perintah beliau. Itu yang kita senang. Itu yang kita senangi. Kok kita lawan? Itu berarti kita tidak memuliakan beliau ketika kita melakukan lawan daripada kesenangan beliau. Kemudian ini kemudian juga hal itu, ya. Pendapat Kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu hanya menyeru semua makhluk ini untuk mengesakan Allah dengan segala ibadah. Tidak pernah menyembah, tidak pernah Rasulullah SAW mengajak mereka untuk ibadah kepada dirinya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajak orang agar beribadah kepada Rasulullah. Rasulullah. Ya, atau memberikan sifat-sifat rubbiyah kepada beliau. Tadi kita sebutkan ketika orang mengatakan insyaallah wasyi'ta, Rasulullah sallallahu marah, aja'al nanti aja'al tani, wallaha adla. Apakah Engkau menjadikan Allah saya dan Allah itu sama ketika dalam kata-kata mengatakan Sya Allah wasyita. Kamalana ulam dia, anda hujunur dan mana dia tidak pernah mengaku bahwa dia itu diciptakan dari cahat, cahaya dan nanti kita lihat nanti anda lahukilkaun isyahan minat terbiar atau tidak pernah dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW memiliki urusan mengatur jagat raya ini atau sedikit ada memiliki urusan-urusan seperti menyembuhkan orang yang sakit, mencarikan jodoh, pelaris segala macamnya. Ya. Nah, Rasulullah tidak sedikit pun ya, tidak pernah mengatakan bahawa beliau memiliki sedikit atau mengikut andil dalam mengatur alam semesta ini. Anahu ya'lamul ghaib ataupun Rasulullah tidak pernah mengaku Bahawa dia mengetahui hal yang gaib tadi sudah sebutkan firman-firman Allah yang memberikan hal ini ini sebab mana yang diyakini oleh orang-orang yang mengkultuskan beliau. Sebuah mana yang diakini oleh orang-orang yang ekstrim dalam mencintai beliau dan mengagungkan beliau, atau orang-orang melampaui batas agama di dalam mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW. Dia kan dari Mutarid bin Abdullah bin Syaikhir radiallahu anhu. Kwalah intalak tuhfiyah di Abani am, ya Amir ilah Rasulullah SAW. Ini Mutarid seorang sahabat ini katanya saya pergi dalam sebuah utusan menemui Rasulullah SAW. Yaitu ushan Abani Amir. Pakulna. Apa ketika dia mereka sudah datang menghadapi Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan. Mereka ini utusan dari Kabilah Bani Amir ini. Untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan. Antasayiduna. Engkau adalah. Penghuluka. Kami. Sayyid ya. Engkau adalah penghuluka. Kami. Apa jawab Rasulullah SAW? Tukala asayidullah. As sayyid itu adalah al Allah. Allah. Tidak mau Rasulullah SAW dikatakan sayyid. As-Sayyidu Allah yang Sayid itu adalah penghulu yang Maha itu adalah Allah. Kemudian Fakulna Waqdulna Fadlan Waqadulna Tulan. Lalu mereka memuji lagi orang yang paling banyak keutamaannya dan yang paling banyak jasanya ya Waqadul Ma Tulan. Fakala apa kata Rasulullah? Kulo biqaulikum. Katakanlah dengan ungkapan kalian itu, "Aubilakubulikum" atau sebagian dari itu. Walayastajriyana kumu syaiton. Jangan kalian sampai dijerumuskan oleh syaitan. Rasulullah mengingatkan, jangan kalian memuji berlebih-lebihan sehingga nanti sampai pada tingkat membawa kepada tingkat pengkul, pengkultusan, tingkat yang melampai batas agama. Lihat rasulullah mengingkari. Di perbaikilah Rasulah, inkapan mereka antasayiduna kata Rasulullah asyidu Allah, asyidu Allah, Ya, ini bentuk-bentuk bagaimana Rasulullah SAW tidak reza dirinya dipuji dengan berlebih-lebihan. Berlebih Naa, wa ananasridu anhu qala jauh Rasulullah Sallam qala ya khairal albariyya, ya khair albari. Kair Baria. Ada seseorang datang. Ini hadis ini diberitakan oleh Imam Muslim ini. Kalau yang hadis sebelumnya oleh Imam Budawit. Dari Anas, katanya ada seseorang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, Ya Kair Baria. Wahai makhluk yang paling baik. Pokoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zakir Ibrahim. Keterangan itu adalah ibrah, bukan saya. Ini tawaduknya Rasulullah Sallam. Ya, gara-gara makhluk yang terbaik katanya. Kemudian, <tuh> baha ulai tekalamu lebih, tekalamubihi because di takwimi Nabi saw. Jadi dari contoh-contoh di atas tadi, mereka mengungkapkan ungkapan yang dengan tujuannya adalah untuk menghormati dan mengagungkan memuliakan Nabi saw. Wama aha ada bersamaan dengan itu lam yak minhu an Nabi saw. Ta pun, namun Nabi saw tidak menerima sikap itu dari mereka. Dari mereka tidak reda, tidak menerima, tidak rela hal hal itu mereka lakukan kepada anak beliau. Walaupun tujuan mereka adalah sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak reda ucapan-ucapan itu tingkat-tingkat itu untuk diucapkan kepada beliau. Faejibwal Muslim ayyufarqa baina almashuq wa baina qadirih fi hadal jani. Au yufarq ayyufarqa ayah. Ayuburriqoh baynaal mashruh maka seorang Muslim wajiblah membedakan dalam hal mengagungkan Nabi Sallallahu Sallam ini mana yang dia syariatkan mana yang dilarang dilarang jangan dicampur adukan ya waadatapriqoh baynaha baynahumah waladilauq almuttaariyah filgulu karena tidak adanya batas-batas yang dimengerti dalam masalah ini yang menyebabkan para pelaku bid'ah jatuh ke dalam perbuatan gulu atau ekstrim atau sifat-sifat mengkul Pengkutuskan. Allah di dalam Muhammad yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Wadalaika kalistiqatabi sebagaimana istiqosa dengan Nabi saw atau meminta keperluan-keperluan dari Nabi saw atau berdoa kepada Nabi saw dari selain Allah atau meyakini bahwa dia diciptakan dari Nur atau seluruh jagat raya ini adalah diciptakan dari Nur Nabi Muhammad saw. Ini banyak keyakinan -yakin ini yakini oleh orang-orang. Ya, kan? Meyakini alam ini diciptakan dari Nur Muhammad, ya. Atau menyasar fil akuan atau fil kauz, atau meyakini bahwa Rasulullah SAW memang mengatur alam semesta ini yang menyembuhkan penyakit, memberi rezeki dan seterusnya ya, mencarikan jodoh. Atau meyakini bahwa Dia mengetahui hal yang gaib, ya, secara mutlak dan hal-hal yang lainnya dari keyakinan-keyakinan ke keyakinan yang bafil. Yang disandarkan, yang diyakini oleh orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah SAW. <tada> Walaupun Wahab ketiwa minas salawat alaih atau melakukan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawatul Fatih, salawat Naria, salawat ini, dan salawat itu, ya kan bahkan kadang-kadang melebihi, mengatakan bahawa salawat-salawat itu lebih afdol dari pesalaat salawat yang diajarkan oleh Nabi. SAW. Ini kan luar biasa sekali. Bagaimana katanya dengan selawat itu dia mengabulkan Rasulullah Sallam. Padahal dalam ucapan-ucapan selawat itu Mengandung nilai-nilai kashif, kesirikan. Nah. Kemudian Wakulhada minul wasir. Tindakan-tindakan ini adalah termasuk perbuatan yang berlebihan, ekstrim dan gulu serta mengandung nilai-nilai kesyirikan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang berbuat seperti ini adalah ...selah melanggar... ...yaitu kode etik... ...mengagungkan Rasulullah SAW. Pada hakikatnya dia itu bukan mengagungkan... ...tapi telah melecehkan dan menghina Rasulullah SAW... ...karena mereka berbuat sesuatu yang tidak diregai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam pujian-pujian yang... ...biasa saja tadi Rasulullah SAW tidak reda menerima pujian itu. Ini menunjukkan... Bahawa kita mengagungkan Kita memuliakan Rasul kita Alaihi Wasallam, Harus mengacu Sesuai tuntunan agama Yang dibawa oleh Rasul itu sendiri Bukan menurut pandangan Atau selera Dan cara-cara kita masing-masing Kemudian Wafi Qoli Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengungkapkan Dalam sebuah hadisnya Ana Muhammad bin Abdullah Abdullah wa Rasuluh Wallahi ini, ma'ohibu antarfauni, bawa ke manzilati, alati anzalain Allah Azza wa Jalla. Adisini akan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syaikh Nasiruddin Al Albani, rahimahullah. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku ini adalah Muhammad bin Abdullah, ya, Abdullah Rasulullah, hamba Allah dan utusannya. Ma'ohibu antarfauni, aku tidak suka kalian mengangkatku, bawa ke manzilati, di atas kedudukanku yang <Sess> anzalallahu. Artinya itu kedudukan yang telah diberikan Allah kepada. Yaktinya jangan kalian mengangkat kedudukan melebihi kedudukan yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Ya? Artinya tempatkan aku pada, pada posisi yang telah ditempatkan Allah yaitu sebagai hamba Allah dan ras rasulnya. Jadi, maka beliau mengatakan di sini, wallahi ma uhibbu demi Allah aku tidak suka kalian mengangkatku yang kokau manzilati melebihi kedudukanku yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bentuk mengangkat kedudukan Rasulullah melebihi kedudukan yang telah diberikan Allah? Seperti tadi mengatakan diciptakan dari cahaya, makhluk ini diciptakan dari nur Muhammad, beliau mengetahui yang gaib dan seterusnya dan seterusnya, banyak lagi keyakinan-keyakinan keyakinan yang menyimpang tadi. Dari lengkapan al-Qur'an Rasulullah Sallam Al-Madhabi Mas'ual Ubudiyah Warisala. Dalam hadis ini juga terdapat dalil menunjukkan bahawa Rasulullah tidak suka bila memuji melebihi dari sifat Ubudiyah dan sifat Risala. Maka pujian yang paling bagus kata Rasulullah dan yang sangat disitiar Rasulullah adalah kita katakan Abdullah Rasulullah ketika beliau untuk fakirullah Abdullah Rasulullah hamba Allah dan utusannya. Wa khbar an hadihiya manzilatul hafiqah. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan ini adalah manzilah yang hakiki yang telah diberikan Allah kepadanya. Wahdah mayubayin an-nulqulah, fathsalakupi guluhims, maslahkan laihrulloh, laihrul rasul SAW. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebihan berlebi dalam memuji dan menganggukkan Rasulullah SAW, melebihi tingkat yang telah diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, telah menempuh jalan. Salah melakukan cara yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW dan tidak disukai dan tidak derada oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW melarang perbuatan dan tindakan itu dalam berbagai dalam berbagai kesempatan. Semua tadi kita sebutkan ketika ada utusan Rasulullah mengatakan Rasulullah begini untuk anta khair bariah ditanggapi Rasulullah SAW, ada ketika orang mengatakan masyallah cita ditanggapi oleh Rasulullah SAW dalam berbagai momen-momen yang di situ terdapat nilai-nilai apa? Membawa kepada sikap-sikap yang bisa membawa kepada penutusan atau melebihi, melebihi aturan agama atau batasan agar, agama. Dalam adalah memuliakan seseorang. Falah polikah ini mengkana makalah itu <tutu> tidaklah pantas bagi siapapun untuk mengaku kanabi saw. Dia meri miendi iaitu menurut cara dia sendi sendiri. Lamsya syaikhulullaah yang tidak pernah diserahkan oleh Allah Taala di dalam kitabnya. Aalalisa niraasuli shallallahu alaihi wasallam atau tidak pernah ditentukan dalam sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berdalil ya memperingati maulid memiliki apa dalam rangka mengagungkan rasulullah saw. Kita katakan mengagungkan rasulullah saw harus mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah, bukan hanya menurut cara dan pandangan kita masing-masing. Kita -masing. kan begitu. Lahirkan Amir Akbar di asar bulu firasul saw tuhur di antara. Efek samping yang sangat berbahaya ditimbulkan Dalam bentuk berbuat bulu kepada Rasulullah SAW Adalah lahirnya berbagai macam bentuk bid'ah Di dalam akidah Atau keyakinan Atau ibadah-ibadah Timbulnya keyakinan-keyakinan yang penuh dengan bid'ah Dan ibadah-ibadah yang berpenuh dengan bid'ah Ini yang dilahirkan oleh orang-orang ya. Pelaku bid'ah Dengan pengakuan bid'ah Bidakwa khubbihim Dengan pengakuan Dalam rangka mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka menjadikan alasan cinta kepada Rasulullah Untuk berbuat syirik kepada Allah oh, Ini tidak benar Mereka menjadikan alasan cinta kepada Rasulullah Untuk melakukan tindakan-tindakan yang Melanggar Yaitu aturan-aturan agama Melanggar Tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam mengagungkan beliau Semuanya mereka berhujah Dalam rangka mengagungkan Rasulullah sama halu yang kami sulahamin nasubah albatila mayakuibunyani. Semana mereka berusaha mencari subah subah dalil dalil yang dapat mendukung, ya, yang dapat menguatkan apa tindakan tindakan mereka. Mereka mereka mencoba mencari cari dalil, ya, untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Wakat anawat duro berbeda, wata ada sungguh telah bermacam-macam dan berbilang bentuk bid'ah yang lahir. Wakilah malaikat zaman isda dan berbida, hatta asbahat akidah dan setiap berlangsung berlalunya waktu semakin timbul berbagai macam bentuk bid'ah sehingga seakan-akan menjadi keyakinan yang sudah harus dii diimani. Akidah terorasika keyakinan yang sudah tersanjap dalam dalam hati yaitu keyakinan bid'ah tadi pin mukus dalam jiwa seseorang. Pada pembahasan ini saat hadatsu fil mabahits thaliyah an ba'disuwarul ghulu wa namazija min fil kalbida. Pada pembahasan berikutnya ini kita akan sebutkan sebagian dari contoh-contoh bentuk ekstrem, bentuk-bentuk hal yang melampaui bihaan atau uh, yang melampaui batas agama dalam memuliakan Rasulullah sallam dan berbagai macam bentuk bin'ah yang ditimbulkan. Wallahu mustaan wa alhi tuqlan. Maka setelah kita bicara tentang dalil haramnya bersikap ghulu berlebih-lebihan, atau ekstrim di dalam mesti cara Nabi Sallam kita pun uh, sekarang menyebutkan contoh-contoh di antara bentuk ekstrim atau bentuk hulu itu apa saja. Yang pertama dalam pembahasan kita di sini adalah adhifa anhu membela Nabi Sallam bahwa dia itu diciptakan dari nur dan dia tidak memiliki bayang-bayangan. Ini antara keyakinan orang mengatakan bahwa Nabi Sallam diciptakan dari dari nur. Benar enggak ini? Nah ini perlu banyak orang meyakini, Rasulullah itu diciptakan dari Nur ya, maka dia kalau berperang tidak luka dan semacam ini kan keyakinan-keyakinan nanti banyak bercampur dengan kebatilan di antara bid'ah yang diciptakan oleh orang-orang Sufi ya, ahli tarikat semuanya nanti awal pelajaran mereka itu adalah masalah Nur Muhammad yang mereka kaji itu kalau antum belajar ilmu Sufi awal-awal yang mereka kaji itu adalah awal diciptakan itu Nur Muhammad Ketika Muhammad menjadi nur cari-carian antara Muhammad dengan Allah. Lalu Muhammad Allah Allah mengaku, Muhammad mengaku, "Saya lah Tuhan." Allah mengaku, "Saya lah Tuhan." Subhanallah. Ini dalam dalam pelajaran mereka begitu diajarkan. Lalu katanya bagaimana? Setelah itu Allah menyuruh Muhammad mencari Tuhan. Ya. Lalu Allah Muhammad mencari Tuhan. Eh, siapa yang Tuhan di antara kita? Cari-carian. Ketika Allah masuk ke dalam diri Muhammad, Muhammad enggak bisa cari Tuhan. Baru situ Muhammad takluk bahwa Tuhan itu adalah Allah katanya. Ini diajarkan itu kalau antum tahu pelajaran asufi seperti ini. Ya? Maka orang-orang pada umumnya meyakini bahwa Nabi, bayang Nabi Muhammad diciptakan dari nur tidak ada bayang-bayangnya kata mereka. Ini para tokoh-tokoh sufi meyakini bahwa mereka adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur dan mereka melakukan pembelaan untuk keyakinan ini. Ya. Dalam buku-buku mereka dan syair-syair mereka yaitu disebut dengan Aqidatu Nur. Ya, yang disebut dengan Nur Muhammadi. Kita lihat Nur Muhammad, Nur Muhammad dari sini, keyakinan itu lahir. Itu istilah yang mana para tokoh-tokoh sufi pun tidak sesakat apa pengertian dari Nur Muhammad itu sendiri. Ya. Maka قول واحد ذهب حسب tapi masing-masing dari sufi memiliki pengertian tersendiri tentang nur Muhammad ya wa mara atau menurut keinginan perasaan masing-masing Sufi ajaran sufi itu adalah permasalahan yang tidak pernah sepakat di antara mereka kenapa karena ajaran sufi itu berdasarkan apa perasaan oleh sebab itu tidak ada kesepakatan di antara mereka ya Ya yaqulun ini di antara mereka mereka mengatakan En Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nur mereka meyakini bahawa Rasul Sallallam diciptakan dari dari nur wa alu makhluk Allah nur Muhammad yang pertama sekali diciptakan Allah dari kalangan makhluk ini adalah nur Muhammad ha? kemudian wa anak dunia bimafia dan mereka meyakini dunia dan segala isinya ini Kulikat diajari Rasulullah SAW diciptakan demi Rasulullah SAW, ya? dan mereka meyakini semua makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Walaulahu laksakan walam tu kelak walam tu jatuh. Jadi bukan kalau bukan karena Nur Muhammad kata mereka, niscaya alam ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah diciptakan dan tidak akan pernah terlihat. Mereka yakin mereka simpul dengan Nur Muhammad. Nah. Sekarang kita bicara apa hakikat Nur Muhammad menurut orang-orang sufi ini. Hakikat Nur Muhammad, yaqulu Yusuf Ismail Nabahani ya. Wa munazirina li hadha fikr. Yusuf Ismail annabani adalah seorang seorang tokoh yang membela pandangan ini, yang meyakini bahwa Nabi Muhammad istilah tokoh sufi yang masyhur yaitu Yusuf bin Ismail annabani. Bahawa <tuh> azul munafiri nadi hadras pikir munafiri maksudnya apa? Ada orang yang ketaul membela pendapat ini, ini di toko-toko sufi di antara tokoh sufi yang paling, oh, macamnya, membela pemikiran ini dan pandangan ini. Mubinan makna hadal masal gari, dia menjelaskan tentang makna Nur Muhammadi. Apa makna kata mereka? Kata Yusuf Ismail ini dalam kitabnya di sini, Al Anwar Muhammadiyah judul kitabnya. I'lam apa kata dia ketahuilah annahu lamma ta'ala qiratul haqqi ta'ala ketahuilah kalau Allah Subhanahu wa taala berhendak untuk menciptakan ini makhluk ini abraza haqqal muhammadiah Allah melahirkan sebuah hakikat muhammadiah min anwarihi <tuhilah> Iaitu dari antara nur-nur Allah summa salakha minha al-awalim kemudian dari nur Muhammad itulah diciptakan alam-alam lain ulwah wa subliha. ini seluruhnya ulwah wa suflaha. baik an makhluk yang di atas maupun di bawah. Suma'im majasat minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suyunul Kemudian dari nur Muhammad itu lahirlah arwa-arwah. Fahwa jinsul Itu adalah jenis yang paling tinggi nilainya. Ala jami' al wal abwa wal akbar dan adalah orang tua yang terbesar li jami' majudat Orang tua terbesar bagi seluruh makhluk ini. Jadi katanya apa? Di Disini taqallah Allah subhanahu ta ingat menciptakan makhluk. Allah mengelihatkan nur Muhammad. Menjadikan nur Muhammad dari antara nurnya. Kemudian dari nur ini adalah lahir alam-alam ini semua. ya. Dan dari nur itu pula lahir di antara uyuna arwah. Itu roh-roh yang diciptakan. Roh yang paling tinggi itu adalah roh Muhammad katanya dari nur Allah ini. Ya. Di sini dijelaskan makna hada Allah subhanahu wa taala. Kalak Muhammad min Nuri. Di sini dia meyakini bahawa Allah menciptakan Muhammad dari Nur Allah. Wanau kalak awaklah Adab dan dia meyakini bahawa Nur Muhammad itu atau menciptakan Muhammad sebelum Adam. Balaklah hal ke awalim jamian bahkan sebelum diciptakan satupun dari makhluk ini yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Bal inna al-asyya'a jami'an khuliqat min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia meyakini seluruh makhluk ini diciptakan dari nur Muhammad. Muhammad. Kalau antum ingin tahu nanti saya tanya orang sufi, apa itu nur Muhammad? Ah, ha, dia akan ceritakan kepada antum. Kemudian jadi meyakini semua makhluk diciptakan dari Muhammad. Wahadi da'wa batila. Ini adalah suatu pemahaman yang sangat bafil keyakinan yang sangat keliru. La dalil 'alaiha, da ada pun sesuatu pun dalil yang mendukungnya. La Qur'an wa sunnah. Baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari sunnah, dari sunnah. Wa ma tahajjabi qailu hadzal kalam min hadits Yang dijadikan hujah oleh orang-orang yang pandangan seperti ini adalah yaitu hadis-hadis maudhu'. Bukan hadis dhaif. Beda antara dhaif dan maudhu', ya. Hadis dhaif bagian dari hadis-hadis Hadis itu ada hadis apa? Pembagian hadis secara umum ada makbul ada ada? dan ada Mardud antara hadis mardud itu adalah Hadis apa? Do'if da dan maudhu dan maudu' ma nah, Kalau do'if Itu beda dengan maudu' Kalau do'if itu ada sanatnya Ya Ada di, terdapat dalam kitab-kitab hadis Sanatnya Kalau maudu' Antum cari di kitab manapun Tidak akan ada sanatnya Bahkan mungkin tidak ditemukan karena sama sekali. Nah, hadis mauduk. Jadi, apa hadis bunyinya? yaitu hadis yang berbunyi Kuntu nabiyan wala adama wala ma'a wala tina Ini Ini disebutkan dalam hadis di di da'ifah, untuk lihat di sana nanti Hadis yang berbunyi Aku telah menjadi nabi dan Adam dan Aizen tanah itu belum ada Aku telah menjadi nabi. Ini hadis yang bunyinya. Kuntu nabi ya, waladam, walamaa, walafina. Aku telah jadi nabi. Sedangkan belum ada Adam dan belum ada air dan belum ada tak. Tana. Ini hadis apa ini? Hadis maudhu ya. Ini yang mereka jadikan puja. Kemudian hadis yang lain adalah Inna hukan anuran Hawal al ars. Itu hadis yang berbunyi. Sebenarnya dia itu adalah awalnya adalah nur yang ada di sekitar aras. Bagolaiyah Jibril anak untuk dalikan nur. Lalu Rasulullah SAW mengatakan nur yang di sekitar aras itu adalah aku ya Jibril. Ini juga hadis apa? Maudhu. Ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu adalah nur yang ada di sekitar aras. Yang mana Rasulullah katakan kepada Jibril, aku adalah nur yang di sekitar aras. Ya, bagolaiyah Jibril anak untuk dalikan nur. Kata Jibril menyebutkan ada nur di sikitan arus. Lalu Rasulullah menyebutkan yang nur itu adalah aku. Jadi kata Rasulullah kepada Jibril. Ini hadis apa? Hadis maudhu' dan hadis-hadis maudhu' lainnya yang mungkar dan yang, yang sangat banyak ceri yang, yang tidak bisa diterima tanah maafumatannya. Lajiulah hadil maudhu'at ma'anahaulaiyakuluna bi'anempunjiatir kabarahad. Yang anehnya mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis maudhu'. Tapi mereka tidak mau berhujan dengan hadis Ahad. Hadis Ahad itu apa? Lawan dari hadis mutawatir. Bukan hadis Ahad itu yang direwatkan oleh satu rawi. Enggak. Lawan dari hadis mutawat. Hadis Ahad itu bisa direwatkan oleh satu orang. Bisa oleh dua orang. Bisa tiga orang. Bisa empat orang. Tapi hadis itu tidak sampai pada tingkat mutawatir. Mutawatir Hadis Ahad bukan berarti direwatkan oleh satu orang saja. Enggak. Hadis Ahad lawannya dari mutawatir. Bisa hadis Ahad terbagi ada gharib. Yang gharib itu maksudnya ada. Direwatkan oleh rawinya. Hanya satu-satu orang saya tingkatkan rawinya sebab daripada kebakat rawinya, kemudian ada Aziz namanya ada hadis masyhur ini panggilah di hadis ahad. Mereka tidak mau berhujjah dengan hadis ahad. walaupun tu Sahih mereka nggak mau berhujjah, tapi mereka berhujjah dengan hadis-hadis mau. Hudo ini yang yang lebih anehnya mereka ini, ya. Mereka menolak berhujjah dengan hadis ahad dalam hadis dalam masalah aqidah, wainkan nafi Sahih Bukhari walaupun hadis dalam Sahih Bukhari apabila hadis ahad atau dalam Sahih Muslim mereka tidak mau berhut berhujjah. Wahidahim jauh nabi-dan. Oh yang tadi pun sudahimu nabi tetapi mereka membela bid'ah bid'ah mereka yang melanggar nusus-nusus yang sudah sabit dalam Al-Quran Sunnah, nusus-nusus yang sudah valid. Ya. Ini, itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bukan ciptakan Nur adalah sebenarnya Allah Subhanahuwataala menyebutkan kul rabbi hal kuntu ila ilah Bashar Katakan Hai Muhammad, aku ini uh, semaha suci romku. Aku ini tidak lain hanyalah seorang manusia dan seorang rasul. Ya, kembali ke Allah dan surat al Isra. Juga ayat Allah ayat yang telah sebutkan sebelumnya. Kul in nama Anabasharomit, eshluqum. Aku ini adalah manusia seperti ka. Sedangkan manusia diciptakan dari apa? Dari apa? Dari asal mereka dari Adam, maka Rasulullah membawakan hadis Aisyah dalam sahih Muslim apa anak apa katanya? Khuliqatil malaikatu min minur wa khuliqal Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari bunga api. Wa Adam mim ma Sedangkan Adam diciptakan dari sifat yang diciptakan pada kalian itu dari ta? Anak. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah, bukan dari cahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia dalam banyak ayat tadi sudah kita sebutkan. Mereka justru mengatakan Rasulah diciptakan dari manusia. Jangan pernah olah lagi, kul ma pun tugi danna Aku bukanlah Rasul yang pertama, ya, Rasul yang awal. Artinya apa? Adalah Rasul, -rasul seperti aku jauh lebih adalah manusia. Aku juga Rasul dan juga manu? manusia. Dari semua lepas in nama anak itu jelas sekali punya nama manusia. Manusia kita kan dari apa? Dari ta? Jelas pertentangan dengan nas-nas yang jelas dari ayat Al-Quran. Justru mereka berbujang dengan hadir-hadir mau? Mau tuh. Faman angka Rasulullah SAW wajah nuran lahu lahu kanul syamsiwar famar wanjum barang siapa yang mengkari. Yah, Rasulullah SAW sebagai kemanusiaan Rasulullah SAW atau mengingkari bahawa Rasulullah SAW itu adalah manusia atau menjadikannya dan menjadikannya berasal dari Nur dan tidak memiliki bayang-bayang seperti cahaya matahari dan bulan dan bintang. Ya, pakat istighfar pakai Rasulullah SAW dia telah menghina Rasulullah SAW di surat Taqdim dalam gambaran untuk mengak? yaitu kulit luarnya adalah seolah-olah dia mengak mengungkap Rasulullah diciptakan dari. Pada hakikatnya dia itu adalah Mahina. Mahina Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. al muhibb ka al ahmaq alladhi yadrub bi sadiqihi. Maka jadilah orang ini seperti teman yang sangat goblok yang membahayakan saudaranya sendiri. Di haqamatihi wa baladati karena kebodohan dan ini kedunguannya. Ini ya, ahmak tak ini dungu. Ya maksudnya ingin memuji Rasulullah, tapi justru malah sebah. Bahwa akhshumina adu al-akhlu a'dar maka dia adalah lebih berbahaya dari musuh yang berakal dan lebih memudarati. Karena musuh yang berakal ini yadau anhu akhlu. Karena orang yang punya akal, musuh yang berakal itu bisa di, dihambat oleh akalnya. Ya, tetapi teman yang bodoh itu Yuri. Mana pakai payudara? Kalau teman yang bodoh dia ingin memberi kebaikan, justru bahaya yang diberi diberikannya. Ini teman yang bodoh. Jadi oleh sebab itu orang menyebutkan ini teman yang bodoh itu lebih berbahaya daripada musuh yang berakal. Karena teman yang bodoh dia ingin berbuat baik, tapi justru malah sebaliknya yang terja terjadi. Kalau musuh yang berakal, biasanya dia dihalangi oleh akalnya untuk berbuat sesuatu yang sangat men, membahayakan orang lain. Kadang-kadang dia dicegah oleh akal. Jadi yang musibah itu adalah adalah musuh teman yang bodoh. Dia ingin membela justru malah sebaliknya, menjadi bahan bagi orang untuk mencela. Baik. Sangkaan sebagian mereka bahwa dunia diciptakan adalah demi untuk Nabi SAW. Bahwa dunia ini diciptakan karena Nabi katanya. Jadi tidak ada lagi diciptakan matahari dan bulan bintang semua makhluk ini kecuali ala demi Muhammad. Wa yakulah aduhaulah takbiran aqidah. Salah seorang di antara mereka menceritakan tentang akidah ini. Akidah apa itu? Bahawa mereka meyakini bahwa seluruh makhluk diciptakan dari Nur Muhammad dan makhluk ini diciptakan demi Muhammad. Muhammad. Yaitu laulahu ma'kulik tasham sualamar. Kataan mereka ini di dalam apa diungkapkan ini perkataan e, dari seseorang mereka dalam kitab mereka itu tamihul huzar ini di nikol dari kitab buku nabi saw. Apa kata mereka? Ini orang-orang sufi ini laulahu ma'kulik tasham sualamar. Kalau bukan karena nabi muhammad, sungguh tidak akan diciptakan matahari dan bulan. Lawalan luju ma, walalauha, walakalam. Demikian pula tidak akan pernah ciptakan bintang-bintang dan tidak pula luah mahpus dan tiap pula kalam. Ini dalam kitab mereka Tamir Qudrat. Dia katakan, kalau bukan kerana nabi tidak ciptakan matahari dan bulan dan dan luah mahpus tidak akan ada, luah mahpus tidak akan ada apa al qalam Ya dan, wa Inda ma yutalib haulabi dari syahir Apabila diminta kepada mana dalilnya? Ya, mana dalil yang tegas, yang jelas menggambarkan hal itu? Ya. Yang selamat daripada bantahan. Ya taju nabi hadis maudhu'. Mereka akan berhujjah dengan hadis yang maudhu', "Laula ka ma khalaqtul aflak." Bunyi hadisnya apa? "Laula ka ma khalaqtul aflak." Kalau bukan kerana engkau hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan makhluk-makhluk ini. Aku tidak akan tindak bintang ini. Aku tidak menciptakan cekrawala ini. Ini hadis maudhu yang mereka jadikan dalil. Ini, apakah pantas ini sebagai dalil dalam agama Allah? Ya, bagaimana orang berhujjah dengan hadis yang maudhu, berhujjah dengan hadis maudhu? Ya, lalu menentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Omah falakul jinna wal insa". Ini adalah Allah justru menyebutkan, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku semata. Tapi ini malah terbalik. Lawlaqah ma khalaktul khala'i. Ha? Mahkhalaktul aflaq. Kalau bukan kerana engkau, aku tidak akan jadikan cakrawala ini. Dia makhluk ini. Sedangkan Allah menyebutkan dalam perimannya, Wa ma khalaktul jinna wal insa insa'illah. Aku tidak akan jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk... Beribadah kepada aku kata Allah Bukan kerana siapa-siapa makhluk dari makhluk yang lain Di sini Allah SWT menjelaskan dalam ayat mulia ini Bahawa tujuan penciptakan jin dan manusia Seluruhnya adalah Untuk beribadah Kepada Allah Termasuk dari jin dan manusia itu Masuk dalam manusia ini ada Rasulullah Hatta Rasulullah SAW Kenapa Allah menciptakan dia Itu termasuk dalam firman Allah yang umum tadi Wa makhalakul jinn dan wal insa'illah Bilakbudu Tujuan Rasulullah SAW adalah untuk beribadah kepada Allah. Ilah nyebar itu wadah untuk beribadah kepada Allah semata. Wahab entah lu hadat dalal liudi umat netohid tujuan mereka menyebarkan kesesatan ini adalah untuk hilangnya makna tauhid. Lana dikeipa ini marat hazil marat hazil harapa ala bad muslimin. Di sini kita tidak tahu mengapa. Kurapat seperti ini, bisa diakini oleh sebagian orang Muslim yang maku sebagai islam, ya? Wahkah anda melanggukirukirau tilkal ayat? Siwalah mereka tidak pernah membaca ayat tersebut. Omah kalau tujin nawalin, wahinsa ilah yang mudur. Perubahan karena dijali mutabak daurul faal, mungkin sebabnya adalah karena kebodohan yang luar biasa. Yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan terjadinya. Yaitu bermacam bentuk keyakinan-keyakinan yang Yang batil tersebut Kemudian Syabda Aziz bin Bas ditanya Dalam sebuah Syabda Aziz bin Bas, ketika ditanya Dalam sebuah jawabannya Pertanyaan seperti itu Ini dalam sebuah jawabannya tentang Ungkapan uh, yang mengatakan Bahawa Nabi Muhammad diciptakan dari Nur Dan makhluk ini diciptakan demi Nur Muhammad Atau diciptakan dari Muhammad Maka Syabda Aziz bin Bas menjawab Wahai kulo Ba'adul Nas, ada pun yang dikatakan oleh sebagian orang, wah Ba'adul Mukhairi'in atau sebagian orang-orang yang ini Qurapat, hali Qurapat, wah Ba'adul atau sebagian orang-orang Sufi, innahu kuli kami nurin, bahwa Nabi itu diciptakan dari nur, wah anna awalu, wah anna awal shein kuli kami nur Muhammad atau mengatakan bahwa yang pertama diciptakan oleh nur Muhammad, wahadi kulluha akbarun la aslalaha, ini semuanya adalah berita-berita yang tidak ada sumbernya, hadirin tidak ada dalilnya. Ini semua ini tidak ada dalil, tidak ada asalnya. Wa kulluha batilah, semuanya adalah batil. Wa hiya akhbar mawdu'a la asatala qama Ini ini ada Dan ini tidak ada kabar-kabar semuanya adalah hadis-hadis yang dipegang itu adalah hadis maudhu', sebenarnya telah berlaku kita jelaskan. Kemudian mengatakan innad dunya kullakan li ajli Muhammad, wa laula Muhammad ma khulqati dunya. Walau aku lekal nafsu, wahada batin asalalahu. Demikian pula meyakini bahwa dunia ini diciptakan, ya demi Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan diciptakan dunia dan tidak akan diciptakan manusia. Ini adalah kebatilan yang tidak ada asalnya, ya, tidak ada sumber, tidak ada dalilnya. sekali kebatilan yang sangat batil. Wahada di asma'i wa sifatihi, wahada kalamun fasid. Ini adalah ungkapan yang sangat rusak dan batil wallahu khalaqa ad-dunya liya'rifa wa liya'lama subhanahu wa ta'ala liyu'rifa wa yu'lama subhanahu wa ta'ala li ya waliyubad wa liya'rafa wa liya'lama subhanahu wa ta'ala waliyubad jalla wa ala tujuan allah menciptakan dunia dan segala isinya adalah untuk allah memperkenalkan kekuasaannya agar tahu bahawa allah saja yang berhak disembah dan untuk diibadati ya maka itu allah menjadikan ayat-ayat ini sebagai tanda kekuasaannya Wa min al-lailu ha wa al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar la tajul lisyamsi wal qamari wasyul ladzi khalaqohuna in kuntum yahtaqidun wa min ayati al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana sebagai bukti Allah saja yang berhak untuk diibadah ibadah demikian banyak ayat Allah ini afaqus samawati wal ardi fil-laili wan akhir ayat semuanya dari jala menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Ditujuan disebutkan Allah adalah sebagai bukti tentang kemahakuasaan Allah dan bukti bahawa Allah saja yang berhak untuk diibadati. Kemudian di sini ini khalaqad dunya wa khalaqal khalq Allah menciptakan langit, eh, Allah menciptakan dunia dan menciptakan makhluk ini adalah agar dikenal Allah melalui nama-nama sifat-sifat-Nya. Jadi melihat makhluk ini adalah Tergambar betapa kemahakuasan Allah, betapa mahatahunya Allah, betapa maha hikmahnya Allah. Ya semuanya, Ghafur, azim, hadir, semuanya. Di sini, dikena Allah dengan nama-nama dan si sifat-sifatnya. Wabi kudrati wa ilmihi dengan kudrat dan ilmunya. Walia abu wahdahu la sharikalah dan agar Allah hanya saja yang disembah dan ditaati. Ya, la min ajli Muhammad bukan karena Muhammad. Walamin ajli Nuh bukan juga karena Nuh wala Musa wala Isa Baik itu Nuh Musa Isa la ghairuh minal al-anbiya ataupun nabi-nabi yang, lah. yang lain ya bukan kerana nabi diciptakan makhluk ini ya bal khalaq Allah khalqa wahdahu ya la syarikalah tujuan Allah menciptakan langit manusia jin dan semuanya adalah sebagai untuk beribadahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu dunya wasairah sairal khalq liya'budu wa ya'rifu wa yu'azzim Allah menciptakan langit dan seluruh makhluk adalah agar Allah itu disembah dan dikenal dan dibesarkan. Walia alam anda walaupun syaitan kadir agar diketahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun aku syaitan alim agar tahu bahwa Allah dengan segala sesuatu. Maha Tahu terhadap segala sesuatu. Kamu Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala dalam terimannya. Wama akalak tujin awal insa illa liak Aku tidak jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepada kepada Aku. Bayana ana khalqahum ya'buduh. Di sini Allah menjelaskan bahawa tujuan menciptakan makhluk ini adalah untuk Allah agar mereka beribadah kepada Allah, tidak karena Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wa Muhammadun jumlaqihin kullu kulli ya'budu rabbahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi termasuk makhluk yang tujuan diciptakan adalah termasuk hamba agar dia beribadah kepada Allah. Kama qala subhanahu subhanahu Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta hatta yakhiyakal Yakin. Ya wa'ab ini perintah kepada siapa? Kepada Nabi, Nabi kita Nabi ki Ya sembahlah Rabb engkau wahai Muhammad hatta ya'taqa yaqin sampai datang kepada engkau keyakinan itu sampai akhir hayat, sampai kematian datang kepadamu. Dimukan pula perintah Allah dalam terimanya Allahu allazi khalaqa samaawati wa Allah Subhanahu Allah yang telah menceritakan tujuh langit, ya. Wa dan juga bumi seperti itu pula, ya nana Rasulullah merubahin Allah menurunkan perintah-perintah di antara langit-langit eh, itu, di antara kita alamul Allah al-Fusheerin Kadir. Tujuannya apa? Allah menciptakan tujuh langit, serta tujuh bumi, lapis bumi, dan menurunkan perintah-perintahnya agar diketahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wanallah, perhatsa buku ilmuin ilmu, dan agar diketahui bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini tujuannya kemudian waqala subhanahu ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqas samawaati wal arda ini wama bainahuma bathila kata Allah kami tidak menjadikan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan tujuan bathil itu sia-sia siasi. maka Allah subhanahu ta'ala menciptakan makhluk adalah agar beribadah kepada Allah khalaq bil haqqi wal haqqi Tujuan Allah Allah benar-benar mencintai mereka dengan tujuan untuk yang benar itu beribadah dan berbuat taat ya kepada Allah dan mengagungkan Allah. Walih alamah anda, walau pun sih engkau dit agar kita tahu bahwa Allah maha tahu atas segala kuasa segala sesuatu, bahwa Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Segala hal yang ya hajar ash shalihah kami tak Apa yang engkau dengar itu adalah batin. Itu apa? Mengatakan bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur. Bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Atau bahawa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Itu semuanya apa yang kau dengar itu adalah. Batila la asalah. Itu adalah semua. Ungkapan-ungkapan yang batil. Yang tidak ada sandarannya. Tidak ada dalilnya. Kemudian. Lam yakulikillahu al-kalka. Lal jana wal-insa wal-sama wal-adha wal-adha wal-adha Kata Sheikh. Allah tidak menciptakan makhluk ini. Baik itu jin, manusia, langit dan bumi. Atau yang lainnya. Lam yakulikillahu al-kalka. Tujuannya bukan diciptakan untuk Muhammad, bukan kerana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamin ajilagaihi minarusul ataupun kerana lainnya daripada rasul-rasul atau kerana rasul-rasul yang, lah. yang lain. Wain nama khalaqal khalka, wakala kadunya liyah abuda, waliyu abada, wahdahu la sharikalah, waliyu arafa bi asmahi wa sifatihi. Tujuan Allah menciptakan makhluk semuanya dan dunia ini adalah agar Allah diibadati satu-satunya Rob yang ibadati. Dan agar mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Demikian barangkali beberapa contoh tentang bentuk ungkapan gulu atau keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap dalam mengakui Rasulullah SAW. Itu pembahasan pertama adalah meyakini bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari nur atau tidak memiliki bayang-bayang, atau mengatakan bahwa seluruh makhluk diciptakan dari nur muhammad atau meyakini bahwa seluruh makhluk diciptakan demi Muhammad. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pembahasan yang kedua yaitu meyakini atau membela bahawa Nabi kembali ke dunia dan menghadiri acara-acara maulid. InsyaAllah akan kita bahas pada pembahasan berikut insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita tersampaikan dan apaannya. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.